Hola, molt bon dia, Martorell i Rodalies, benvinguts. Són les 12 i 7 minuts del matí, d'aquest matí, 27 de febrer del 2011. Iniciem una nova aventura en companyia. Avui, eh, per començar, amb una notícia trista. Ahir va sortir l'última edició en paper del diari El Público. Uh -huh. I, vull que no, quan es mor un mitjà de comunicació es mouen una part de la llibertat d'aquest país i una part de la pluralitat Bé, sí. Bé, sí. I... el que passa és que seguirà via digital però, sí, clar, però via... clar, evidentment via digital em sembla que són 15 que oporten entre els 160 treballadors sí. n'hi ha molts, molts, molts periodistes companys que es quedaran a l'atur no, i, i que i, els hi costarà trobar feina i els de l'impremta els té d'impremta, també. I de mentre el senyor Roures estava a Estats Units amb els, amb els Oscars. Home, clar, perquè, com que si va Rouras posar dinerons ja amb la pel·lícula Woody Allen, que per cert l'han premiada, doncs vam sí. estar content com un ginyo. Bé, doncs els hi deia, la nostra solidaritat amb aquests companys de professió que s'han quedat doncs, a l'atur. Cosa que, per exemple, amb els polítics no els hi passa. Els polítics no, no es queden mai a l'atur. No, perquè són polítics. Clar. La classe política té una virtut i és que, per exemple, estan en un, com diria jo, estan, estan dintre d'un govern autonòmic, mm. canvia la truita i automàticament tenen feina, tenen feina, o el Parlament, eh? o el Senat, bueno. o el Parlament Europeu, mm. o un Ajuntament, sempre tenen feina. Lloc I si no, poden acabar com assessors, eh, com la senyora Imma Mayol, sí, mm, oh que tant. és assessora d'una empresa pública que es diu Akbar. I assessora des de Mallorca una empresa... La de les aigües. Sí, l'assessora des de Mallorca, ella. Bueno, perquè Mallorca es viu millor. Sí, es veu que ella s'ha un comprat necess... uns prismàtics, mira, i diu «Ho esteu fent malament, a Ho <coughs> eh? esteu fent malament, Alots.». Però eh? és necessari que n'hi hagi un assessorament, home. Sí. L'altre assessor que també ha fitxat l'ACBAR és el senyor Baltasar, que no tens que veure amb el rei Mac. No. Vostès se'n recordarà d'aquest senyor, senyor que va ser eh, el, el conseller de Medi Ambient quan iniciativa ocupava mm -hmm. el govern de la Generalitat i aquest senyor de la vida, que és l'exalcalde de Sant Feliu eh, mm -hmm. va concedir 182 milions en contractes a una empresa a l'empresa mm -hmm. aquesta, l'ACBAR ah, eh? i llavors dius, de sobte és conseller d'aquesta és... empresa o sigui, sí, aconsella sí, és normal que aconselli molt. Bé, vostè es quan, quan senyor, té problemes se'n va resar exacte, vostè recorda en aquest senyor perquè va fer tres grans coses sí. una, convertir-vos de tots en policies mm -hmm. que deia en l'època de la sequera vigili el veí i si rega el denuncia mm, clar, eh? i que clar. el veí el vigili amb vostè eh? que dius déu -do. sí, dos, corre cuit a contractar uns barcos perquè portessin aigua mm -hmm. a preu d'or feia falta aigua sí. i, I, i ja ho veuràs va... d'uns mesos si no se recorda tot això bueno, de moment contacta els barcos i se'n va arrasar de sí, Moraneta, sí. i de Moraneta que és punyetera per això, sí. diu tu ets ateu ara veuràs si plourà que si va començar plourà. a ploure i, i diu que Tots no vinguin els barcos diu ah, tenim un contracte nosaltres venim i els barcos clar. anaven i venien tal com arribaven se'n se se i van cobrar clar. Oh. i no van deixar l'aigua no van deixar no, perquè no clar, calia, aigua, si, no calia. Si, si, si deixa més aigua fan un tsunami Ai, senyor, senyor. Senyor, en fi no. doncs bé no, no, pot, pot, pot, pot dir bon alguna cosa. Hola, bon dia. Sí, sí. ficar cullerada. És, que... és el professor Josep Braut, que avui el tenim en directe aquí. Avui Hola, ens... bon dia. He vingut Avingut perquè a... feia molt que no veia el peatge de Martori i, i me n'enyorava. Només un incís. Aquest incís, home va, sí. va aconseguir tindre simultàniament dues alertes. L'alerta de sequera i l'alerta d'inundacions. <ríe> jo és una dada que... Què jo... més vols? Això no ho aconsegueix com qualsevol. Exacte, jo crec que ara el senyor Felip Puig hauria de arrablar el rau, el clau, perdó, hauria, hauria de superar en el senyor Baltasar i, ja, i no treure l'alerta per nevades i aguantar-la fins que vingui la canícula africana Exacte. i posar l'alerta per una dada de calor ho deixo sí. sí. no, aquí. No, no, no, no donguis idees perquè encara ho faran. Sí, sí. sí. Déu-n'hi-do. <ríe> Déu Déu-n'hi-do. Doncs bé, senyors i senyors, els hi deia, després d'aquest incis que sempre el senyor, el professor Brau ens posa el punt sobre la lliure. Mm -hmm, exacte. En eh, que ha quedat bé el punt sobre la lliure. Ens reble el clau, com diu ell, que això, això, és, un, això és una frase molt de... de oh, ai, ens surt la paraula en castellà, d'estillero. Ah que en català eh, no sé que com es diu en un català allò on el fan els barcos mestre, sí. unes drassanes, unes drassanes, unes drassanes, unes drassanes perquè reblaven el clau perquè el posaven calent a dintre mm -hmm. el forat mm -hmm. i llavors el picaven bé i llavors quan es refreia sí, el quan ferro quan va, pssst, pssst, sí, pssst. és el que passa Au. quan està el clau calent que, que el poses dins del forat... poses dins del forat i, i, sí, i llavors clar, quan, quan clar. es refreda... I llavors no, es, no hi ha el... forma de treure el no són conscients del material que li estan proporcionant al, al senyor monegal. No, Amb no, aquesta conversa és... sobre creus Perdoni. calents que es fiquen en un forat i que dilaten de mala manera que es no hi ha manera de treure? Jo ho dic, eh? Clar. Jo aviso. Per què, perquè... És... Aviam, per perquè què s'escalfa el clau? Enorme. Perquè una vegada no, introduït... Sí, sí. Perdoni, per la forja. No, no, home, però Clar, per una vagadí. Vas calfen amb la forja. Ja. I van estar amb fer rui. Ruen... Jo preguntava, per què?" Dius, "Que per calen, pues per per posar-lo calent. Per, no, per posar calent posar calent i que pues sí, pues s'infla." pugui treure. Ah, ja estem eh. en una protegit. Quin mal llham ja, això? No, no, no, jo ah. jo no veixi casol que estem en una protegit protegida, que estem parlant estem fent, de fusteria. Fent... Uh, no, no, estem estem fent una bricolatge. petita de bricolatge ah, exacte, exacte, no, no, sisplau només una ment malalta com la del senyor Monagal podria veure connotacions sexuals o en com la conversa. seva, professora Brau també, podria ser, també podria ser eh, estem, podria sempre ser. estem pensant allà mateix en ah, fin, això doncs bé, els hi que això és en companyia que com sempre tenim un equip de gent que estarà treballant en el control de sol, nostra companya Jordi Acosta que sent parlar d'aquestes coses i vencem mare de Déu, criatures sí, tant. Eh, criatures, sí. sempre estem allà mateix no sabeu posar un clau i aquí no, veniu penses. donant consell exacte. de bricolatge Bueno, això que no sap posar un clau us dirà per vostè. Eh? Sí, esclar. Que ja sap que jo servidor... Bé, bueno, vostè reclaixi... posa més, més, més d'un de claus. Mm, I, I, rajoles. I rajoles. I rajoles, i, i poso aixetes. I aixetes, etcètera. Doncs I només... És que funciona tot. Clar, és que un clau ben posat fa molt. clar. Bé, de sigüestà. Haus idea que tenim a uns de el company, Jordi Costa, que està aquí a les Vies de so, tindrem a la redacció el senyor Manuel Piñero, tindrem el nostre aterbacari el senyor Grum, que és el que ens porta l'aire i aquestes cosetes i en cuina. Sí, un cafè no Bé, però no tenim cafetera, Exacte. però tot em el temps, tot, ja arribarà Quan sortim de la crisi tindrem cafetera. Ah. Bé. Home, segons el senyor Rajoy ja es veu que li han fet el sopro diu que el 2014 això ja comença a remuntar cap sí, això, jo, fa, jo fa anys que ho sento jo això que ja so, comença a remuntar Sobreviurem fins al 2014? Ah. Això és un altre dels grans problemes de la humanitat sí. perquè clar, a la gent que té nòmina aquest mes amb l'IRPF li treuen el mes passat Li foten passat, una clatallada ara Si vostè cobra 2.000 i escaig d'euros fins a 3.000 total són 20 euros al mes sí, és clar. Diu que són 3.000 peles <laughs> i com que li traurem de la, del mes passat són 40 euros i diu, que són 6.000. Però, clar, és allò del mes passat. Sí, sí, sí. I com que l'aigua i el gas i tot això se puja, bé. es va perdent a poc a poc poder el poder adquisitiu. adquisitiu clar, eh? Normal. En fi. És el, és el que tenen les crisis. Sí, no, no, d'aquí quatre dies ens barallarem per tenir una cantonadeta per posar la mà, eh? Exacte. O, o acabarem pagant per anar a treballar. Sí, sí. Aquesta seria una altra. Que Home, tot Home, no dono idees. No, no vull donar no. idees. Doncs bé, demà no tenim cafetera, però tenim el grum. I després tindrem els nostres col·laboradors habituals, el senyor Jaume Cat de Vilacap, que ens parlarà d'aquestes coses de, de les revistes, mm. dels dibuixants, etc. Tindrem el, el nostre ínclid crític de la companyia des del mateix companyia, el senyor Monegal. Eh, tindrem el Sergio Fidalgo, que doncs, ens farà... Doncs, ens parlarà d'aquestes cançons que a ell li agraden sí. i que, mica a mica, vol que nosaltres eh, anem agafant un gust musical si més no, doctors. Bé, bueno, això de que anem acabant un gust musical és un comentar. Exacte. I, com que ja han escoltat vostès, tindrem aquí el professor Braut, que eh, avui, a part de la seva secció, parlarà dels Premis Patí, Mm -hmm. que no sé si és de patinet o d'aquest patinet. O de, o de patir. Doncs eh, l'anterior setmana no, perquè vostè estava malaltó, però sí, a l'altre vam estar problemat. parlant de cinema i tal. Va sortir la idea mm -hmm. dels primers Gaudí. Doncs, eh, vam fer un joc de paraules entre Gaudí, del el, el geni, i Gaudí, d'Albert Gaudí, doncs, escolta, sí. els contrapremis, perquè no pot ser que el cinema català no tingui uns contrapremis. Ah, si els Goya tenen els Yoga i els Oscars els Ratzi, doncs nosaltres hem de fer uns petits premis, un petit homenatge a les males produccions catalanes, que també s'ho mereix perquè això també és fer cultura, i això també és fer país. Sí senyor. Sí senyor, doncs dit bé. això, això també ens vindrà a Huevo, que es diu en castellà o sigui vindrà a Ou, que es diu en català per entrevistar la Sandra Moncosí que és una actriu que eh, en fi, li va agradar aquest tema dels premis, Patí, premis i ella va estar a la cerimònia dels Gaudí uh -huh. i parlarem de tot que això ens una mica com i ara ara i... afegiria tararí, tararí que arriba en Gaudí molt bé Bé, tot això, com sempre, està coordinat i copresentat pel senyor Ricard Soler. Bon dia, Martorell i Rodalies, benvinguts al programa en companyia, un programa diferent que, com sempre, estarà presentat i dirigit per Iorra Casens, l'avi. Molt bon dia i posem fil a l'agulla. <fixi>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 Els dilluns pel matí tenim un moment molt especial aquí en Companyia que és el moment en què ens alegrem per tot el dilluns i fins i tot per tota la setmana quan podem contactar amb el senyor Jaume Cap de Vilacap i dir allò de bon dia i bon sol, senyor Cap. Bon dia i bon sol. Ah, sí? ah eh? no, avui avui? sí? Avui sí, bon dia, bon dia, bon dia. És que el sento malament, senyor Cap. A veure, a veure si, a més dels problemes fixos, m'estic quedant sort. Em sent? Bé jo no sento bastant, bastant bé tenint en compte la distància no? o, on estàs? jo estic al cotxe està amb el cotxe o sigui sí, que està amb, lliures, no? bueno, sí, igual, està amb els mans lliures bueno sí és igual Estem amb mans lliures el senyor Jaume sí. i farem la seva secció avui tenim el goig de tenir que en directe el professor Braut mm? hola ve... bon dia home això, això, és, això sí que és un honor sí, home, és un luxe avui ha vingut ha vingut. Eh? avui ving, vinc apa per controlar-nos, és el control. El, el, el professor Gauch només ve si li paguen el dinar, jo ja ho sé també. <ríe> Això i la limusina que em recull a la porta de casa. Exacte. I a més, com que està la ciutat plena de mòbils i gent ja així, doncs, fora, fora. Exacte. Ens, de què ens parlar avui senyor el Cap? Ara, doncs avui tenia intenció de parlar d'una exposició, que passa que cau una mica de lluita, és una exposició que hi ha a Madrid, és una exposició realment molt, molt, molt interessant sobre l'acodornit no? l'acodornit mm -hmm. la, la, la, la revista eh, tumor oficial que, que va ser donant el franquisme però eh, l'única revista tumor que hi havia per tant doncs, era la, la millor la revista més audaz era la pitjor era clar, és que era l'única la l'acodornit, eh, si em permet va tenir una cosa molt, molt curiosa i és que eh, se li van atribuir acudits que mai a la vida eh, s'havien fet cada vegada que hi havia algú... Això ha sortit el Codorniz. Eh? Tenia moltes llegendes urbanes, l'Ecodorniz. Moltes, moltes. De fet, en un dels seus llibres, el, el, el, seu directe, el que va ser el director de molts anys, pràcticament 40 anys, de, de la revista L'Albert de la Iglesia, que uh -huh. era un tio que escrivia una, diguéssim dos llibres i mig cada any. No? Sí, sí. Llavors, en un dels seus llibres, que explicava doncs, la, les intimitats de l'Ecodorniz, feia una petita ressenya, una petita... Oso, sí, de que atribuïen a totes aquestes vinyetes o acudits, allò de reina un fresco general provinent de, de, de Galícia, sí, sí. allò de fresco, fresco, fresco, tot espinja, tots aquests mitjans acudits, bromes i cojonades que doncs, s'atribuïen a la política Ventí que en realitat doncs mai no havien eh, estat eh, publicats en aquesta revista. Eh, també és veritat doncs, clar, que en un temps de repressió, en un temps de de, de, de, de, de, de tan gris com el franquisme, Uh -huh. doncs, vulguis o vulguis, la, la colonia amb les seves llums i les seves ombres eh, era l'únic eh, punt de llum era eh, l'única cosa que en realitat doncs donava una miqueta d'alegria en el que era aquell sí. no el, el que és curiós és que ara que estaves dient això, eh, jo m'imagino un senyor inventant-se un d'aquests acudits i llavors, per no volgué assumir l'autoria i no posessin el truller no ja he, ja he llegit el Codornit ja està publicat, no és meu i ja està, eh? i trobes una mica les posa sobre mm? No, a bueno, és que per si ja, que les, les, les revistes de d'amor doncs, si serveixen per això ja, ja, ja és molt no? en un temps tan, tan dur com el Tranquil mm -hmm. doncs, et cagues a nadar en el tranc o broma, com si diguéssim Sí, sí. I llavors dius, no, no, això, ho vaig llegir a la Cotornit i deia això, tu, vam, ja, ja l'he esclavat, no? Ama. És dir, és clar, que és veritat que et, et treus el mort. Jo recordo que això fins i tot havia passat, a, per exemple, amb el Barrabàs i amb el Papos també havia passat, mm -hmm. aquestes llegintes urbanes. Jo, jo recordo una que es va atribuir una portada amb el barrabàs que no s'ha trobat mai no. i no, dubte no ha que hagi existit que és que quan va venir els reis aquí que es tenien que fer olimpiades, no sé què estava el Samarang i llavors l'alcalde era el senyor Viola mm -hmm. que el senyor sí, que li sí. posar la bomba al pit. pit i la portada diu que deia Samarang se du rei i Viola la reina <laughs> eh? i clar, dius, això, sí. això és una imaginaria popular i tal i que no s'ha trobat mai la, la portada però és genial el tio que ho va inventar i és l'alcalde la veritat és que jo penso que moltes d'aquestes coses que s'atribueixen a aquestes revistes, a eh, la revista ja els agradaria haver fet aquestes, aquestes portades, no? Perquè, vull dir, eh, el que passa és que, que alguna cosa és el que circula el de, de boca-orella entre la gent, i una altra cosa són aquestes que en realitat, havien de passar una censura estan uh -huh. barotxa, bastant terrible, i això impedia que moltes vegades es col·liquessin no només aquestes coses sinó moltes d'altres, algunes de més rulleres, algunes de més subtils, però en realitat, la censura va mudar, diguéssim, molt dels continguts de moltes de les comunicacions, de moltes de les coses que sortien de les redaccions d'aquest país. No? La, la censura era un mecanisme terrícola. I a més, molt pervers No haurien passat No, no, a més, molt pervers perquè va haver una època que abans del franquisme, abans de la guerra que les revistes d'humor, quan passaven censura deixaven el que era la peça en blanc Llavors tu obries, això ho havia fet el Cucut i ui, això l'han censurat aquest acudit Però clar, amb l'època del Franco, amb l'acudit, no li permetien No, no, això no va, però has de posar una altra cosa, encara que sigui un anunci de salades Sí, tenia que estar tot Això, aquest obligatori venia de l'època del, del Primo de Rivera, és a dir, ja. eh, a, a, a, durant la restauració, diguéssim, estava clar que hi havia una censura i una censura governativa, diguéssim, del govern del governador de civil, mm -hmm. i eh, sí que, doncs, si alguna cosa, es, eh, de tant en tant, passava, eh, diguéssim, doncs, que la censura trobava que això no es podia imprimir, com que era... la censura es feia, diguéssim, portant ja uns quants exemplars al eh, govern civil i no hi havia la possibilitat de... de mirant enrere d'això, doncs, mm -hmm. eh, sortia l'espai en blanc, el, aquest, aquesta revista passat a la censura i deixava l'espai en blanc. Però el Primer de Ribera, eh, va, va decidir doncs, que es passava la censura, però que a més a més no podia haver-hi espais en blanc. No? Mm -hmm. I eh, aquesta llei va ser vigent, diguéssim, la doncs, Primer de Rivera fins eh, a, a la República, en la República va canviar aquesta llei i va recuperar aquest, aquest, aquest sistema. I llavors, clar, havies d'omplir ni que fos això, amb publicitat, amb, amb, amb algun altre text, amb alguna altra collonada. De fet, el de Negre a vegades, doncs, per, per, per odiar això, doncs, quan hi havia la censura, perquè en República va haver-hi un període, doncs, que també va haver-hi sí, sí. censura, mm -hmm. eh, ells el que feien era publicar eh, trossos de, de, de, de la Bíblia directament, no? És a dir, que sigulaven una setmana per l'altre, eh, publicaven la, a sac la Biblia, no? És a dir, que, mm -hmm. que no deixaven espais d'engany, no? I, però llavors és una manera que el lector se entén i diu, això sapiga, aquí ens ha censurat algo no? claríssim, no? claríssim. Sí, sí. i després va, suposo que el censor deuria de dir aquí no es publica res de la Bíblia ara res de la Bíblia <laughs> no? fi. al final la gràcia d'aquestes coses és que l'enginy normalment supleix molt, molt de, de, de, dels problemes i el que passa que crec que de nou no? és a dir, fer si massa enginyos a vegades també és, que sí. és un problema es resumeix amb allò de no, es resumeix amb allò de fer-te la llei, fer a la trampa Sí, només que, normalment, feta la llei, feta la trampa, si ets, si ets ric i del partit que mana, tu fas la trampa i no passa res, i, i feta la llei, feta la trampa, si ets pobre del partit que no mana, si fas la trampa, et carregues una de llenya i et baixes la tapa, no? Això, això acostuma, acostuma a passar. No, doncs, aquesta, exposició, aquesta exposició a Madrid eh, val, val la pena perquè és una exposició, primera, que està centrada en els dibuixants, és a dir, que el que fa és un repàs del que són eh, no tots els dibuixants de la Codornit, perquè realment a la Codornit, doncs, els seus pràcticament 40 anys de vida i va passar gairebé tota la gent que doncs, entre el 1940 i el 1960 va, va, va agafar un llapis no? mm -hmm. va, va, va passar-hi pràcticament tothom però eh, sí que és un repàs molt interessant doncs, a través de tot un grafisme d'una època, ha, són una excursió de tot originals, hi ha originals doncs, de l'Herrero, del Tono del Miure, del Mingote, del Chubichume del Nàpile, de la Melenda mm -hmm. del Cabanyes, Lolli és a dir, per, pràcticament no màxim sí, sí. tota una constel·lació de dibuixants eh, eh, impressionant no? el fet de veure'ls d'aquests eh, originals i són, clar, són aquests acudits de vegades una miqueta surrealistes d'acudits no, que no, no, no podien fer acudits sobre l'actualitat, sobre la realitat uh -huh. i llavors, clar, tirar-la pel cantor de la imaginació i del surrealisme S'ha de dir que el, com... Forges, el Forges també va estar treballant la Codorniz, ara que recordo. Sí, el Forges també, també hi ha original de Forges en aquesta, en aquesta exposició, mm -hmm. també. Sí, mm -hmm. sí. I, I és això, eh, veus tot aquest mostrari de dibuixants i llavors, a, més, a més, han editat un catàleg. És impressionant, de, de, de, de 400 pàgines eh, que explica, doncs, tots els dibuixos que hi, que hi ha exposats en, en aquesta exposició i doncs també tots els textos que analitzen la revista de les seves diferents èpoques, perquè doncs, la, la revista va passar una primera època... Mm -hmm del viure que era, diguéssim, humor tot eh, blanc i d'evasió després sobretot a la segona època de l'Àlvaro de la Iglesia que, que cobreix més de 30 anys que és la cosa que coneix tothom la que resisteix durant el franquisme i que, doncs, resultat que l'Àlvaro de la Iglesia era un franquisme que va, franquisme que va, doncs, que va lluitar amb la divisió nacional és a dir, sí, sí, que estava eh, relacionat molt ben relacionat amb el règim però tenen de tenir dones que a la redacció hi havia gent com el cap de redacció, Fernando Pertiguerro Campos, mm -hmm. que abans de la guerra havia fet xistes signant com a amenda i que va ser represaliant i li van prohibir de, de fer vinyetes firmant-me mai més i llavors va poder refugiar la redacció de la Codornit i a a sí, sí. de l'home fort. la redacció que em la revista recordia bé que els dibuixan, és a dir, és a dir que és una revista de mm -hmm. veure això. Uh, és interessant. El fet que va ser l'única raïsta possible en un temps que està en reís. On està aquesta exposició? Està al Museu de la Ciutat, que no és cap dels museus que està dins del circuit habitual, però està molt a prop de la Castellana, eh, bastant a prop del Camp del Real Madrid, diguéssim, un parell de carrers més endarrere. Mm -hmm. I un moreu, doncs, bueno, està, està, està molt bé i l'exposició, la, la veritat és que val la pena, és a dir que sí a vegades passa aquestes coses, doncs cas de d'anar Madrid i no saps què té, i el, pa, el Prado ja hi ja has anat, i la veina Sofia tot de gust, doncs diu que s'ha cap en aquesta exposició, que la veritat és que va la pena i la llàstima és que, que, que no es pugui veure en lloc més, no? perquè suposo que tots aquests originals, eh, un no. cop que s'acabi aquesta exposició, tornaran els seus respectius propietaris. Sí. Mm -hmm. sí, sí, sí. Estava pensant, segurament que quan hi vas anar vas trobar el Sergio Ramos i el Pepe, no? No. Uh, no, això dels museus es veu que no, no ho tenen molt ben entès allà i ells això no, no ho gasten no ho no. no toquen no Però ells, ells li diuen discoteca sí. Uh, sí, està una mica més fosc i està una mica més mal, mal il·luminat i una mica més de soroll sí. però és la seva manera de culturitzar Exacte Ara que estaves parlant d'aquesta exposició de la Cotornit i parlaves del Miure, eh, m'ha vingut a la memòria una anècdota que suposo que deu ser certa que el Miure diu que es va cansar o sigui, fa la revista mm. i al cap d'un temps es cansa que es veu que era un home que era, era un bon vivant ja, un, bueno. una... es va cansar sí, sí. i va ser quan se la va vendre i diu, buah, sí. pot que el senyor Raúl la porti perquè jo ja m'he cansat mm? Sí, a més, és veritat, això, això la va vendre per una passeta és a dir, ell es va vendre la revista per una passeta perquè ell ja la volia ell li hauria plegat, no? És a dir, que no li fe feien... Vendre-se com, no vendre-se I, en realitat, el Miura eh, ell va, va fundar, va, va ser l'asma d'aquesta revista, és veritat, això. Però que era una continuació d'una revista que ja havien fet durant la guerra, que es deia l an, l mm -hmm. que a La Mitralladora, que a la zona nacional, diguéssim, a Sant Sebastián, doncs, el, el feien una revista pels soldats que era tot d'humor. I s'ha de reconèixer doncs, que el Dono i el Miura feien un humor... Eh, ja feien aquest humor d'evasió, de... De, de, sí, surrealista total sí. però no ficant el dit a l'ull no, no, no seguint l'actualitat no? en aquest sentit, tot, per exemple l'esquella de la Torranxa eh, o el Papitu o en revistes que durant la guerra feien humor de guerra del, van de uh -huh. i, uh -huh. i tractaven una mica de l'actualitat la, i es fotien molt amb, amb, amb l'adversari no? sí, sí. en canvi la, la metralladora era una revista doncs, que té al Més... una revista, que gent que vivia a Sant Sebastián que això de la guerra era com que estava passant una guerra, però ells vivien la Mar de Vieta, Sebastià Sebastián, sí, no? allà sí, sí. a la conxa, vivien eh, el seu asado o que sigui. No? És allà on baranejava el rei Alfons XIII. Ah, exacte. Va ser un estiu, diguem que va ser un estiu aig de 3 anys. No? Exacte. Guerra, I van fer aquesta revista i van dir, doncs ho passar bé, doncs continuem. I van fer la Codornit, i aquesta Codornit va durar uns 3 Era... anys. Sí, i quan això, quan se'n va pensar, doncs, l'Albert va dir que va passar a ser directe que havia estat el, el director en cap d'aquesta revista, que era l'Albert de Gal·lésia, i que eh, no, no va fer un tom, no va fer un gran tom la revista, però sí, doncs, clar, eh, l'Albert doncs, va intentar, doncs, cada vegada més anar... Cap a la banda comercial, eh? Les no. i, ...sí, sí, comercials, és la comercial, veritat, doncs, que la gent d'aquest humor absurd, Uh, igual també al final tancats, no sempre allò de «Oye, Pepe, te encuentro muy cambiado». «Es que sí. no soy Pepe», diu, «Más ha fet mi favor». No? I aquests claro. típics acudits no, de, de, del viure que la primera vegada et fan molt, molt riure, la segona vegada et fan gràcia i ja final, cansa, no, fan com com no, a la quarta vegada hi ha diari del Com a Senyor Cap, l'haig de tallar, com sempre. Uh, va, ja, va, ja, va, ja passem ja un minutet, hem de posar aquests consells publicitaris i va, continuar va, ens, troba, ens trobarem la setmana que ve. Fins sí. la setmana que ve. Moltes sí, gràcies, professor. Gràcies, igualment. Si la meva salut m'ho permet, eh? Si la meva salut m'ho permet, ah, clar, bueno, perquè ja estic, si estic, estic, estic ja... una ja... miqueta ja, ropa i però... Sí, sí, sí. Al final es compleix la, la profecia de que acabarem aquí amb les cendres meves. és igual. Que vagi bé, cap. Bona bé, setmana. Adéu-siau. Ràdio adéu Martorell, adéu 91.2 FM. El restaurant L'encís del Diable tens moltes possibilitats de menjar bé i gaudir d'una bona estona a un preu molt econòmic. Amb el menú diari de dilluns a divendres on per 10 euros i els diumenges per 15 euros tindràs el cafè i xupito inclòs. I també pots reservar un sopar per grups de 10 a 40 persones qualsevol dia de la setmana. I si la reserva és per més de 25 persones us obsequiarem amb música en directe. I atenció, ara cada dos dissabtes teniu sopar més consumició, més música en directe per només 20 euros per persona. Informa't. Restaurant L'encís del Diable Carrer Reball 67 de Martorell Telèfon 93-776-62-68 93-776-62-68 Bé, doncs, uh, ja ens veurem i bé que, que m'agrades Has fet coses molt més difícils que treure't el carnet de conduir i amb el RAC és molt fàcil Matricula't a RACautoscola.cat RAC repris Martorell Avinguda Doctor Francesc Massana número 18 Telèfon 937 736 462 Matricula't Pluja de descomptes A Vilastoc Martorell El dimecres 29 de febrer Al centre comercial La Vila de Martorell T'espera Vilastoc Una oportunitat única Per fer les teves compres A uns preus rebaixadíssims Fins a un 70% de descompte el comerç del Centre Comercial La Vila surt al carrer per oferir liquidacions dels seus productes d'aquesta temporada i restes de sèrie Apunta't aquest dia per fer les teves compres al Centre Comercial La Vila de Martorell Recorda, dimecres 29 de febrer de 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores Torna Vilastoc a Martorell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 12 i 35, i continuem en directe a l'estudi central de Ràdio Martorell, aquí als 91.2 de la freqüència modulada, i fa una estona parlàvem amb el professor Josep Braut d'aquests Premis patí que ell va, amb el seu moment, amb una il·luminació que el caracteritza, Vaig va instaurar Va, va mm. veure la llum, aquell dia va Exacte. veure la llum, eh, no sé en què es posa el cos, però va veure la llum, <ríe> i, no saber i va dir, jo faria els Premis Petit. A partir d'aquí, ja... Una actriu eh, que es, es va interessar per aquesta idea i, a més, una actriu que el, va estar-hi amb els Premis Gaudí. Mm -hmm. mm, en fi, tot això ara en parlarem una mica perquè és una, és una actriu que, a part d'actriu, és cantant, és directora, és, és autora teatral, i es diu Sandra Moncosí. Bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. Hola, bon dia. Ets moltes coses, eh? Bueno, però n'hi ha moltes a les que he dit que no, eh? No? Jo no soc autora teatral, eh? No vas fer un espectacle sobre la Frida Kahlo? Sí, però ella ha partit d'un conte d'esplicades... Bueno, bueno sí. Sí, sí, bo, si fos una adaptació ja ets autora teatral. Val, val, d'acord, sí. Ja cobras esgar, eh, amb una cosa ja. així. Exacte. <laughs> bueno... Aquí, aquí, posaríem, aquí, parlaríem. Aquí, aquí parlaríem més I ja vam parlar amb una persona de l'SGAE I vam acabar molt malament O sigui que deixem-ho aquí, deixem aquí de Perquè si no arribes a un tope L'SGAE diu que quan arribis el topi ja et pagarà ah. ah Li dic jo per experiència eh? mm. sí. Doncs bé, estàvem parlant d'això de, del, del, Dels premis aquests que, que el professor Braut amb la seva sapiència va, va instaurar I jo sé que tu vas estar a la, a la gala dels Gaudí I a la festa i... posterior a I més a la festa posterior, sí i, sí. i vas sortir contentíssima. Molt, molt, molt. Va ser una experiència molt maca. No ho oblidaré mai. No, no explica, explica, explica, ja ho sé, ja ho sé. Per això t'ho que explica, explica. Ja. Bueno, no ho sé, a mi em va semblar que era una cutrada i un despropòsit molt gran i que no tenia cap sentit res del que s'estava fent allà i que estava molt, molt, molt mal muntat. I, bueno, per això jo vaig ser, vaig ser un tant no ho explicava tot perquè em va semblar com tot molt surrealista. Uh -huh. De fet també em semblen surrealistes els premis en si, eh? Vull dir, no, no els hi molt al sentit, però un cop vistos els premis, vistos els nominats, vistos tot, encara em sembla més, més al·lucinant tot el que es va fer allà, no? I el que es volia fer i el que es pretén amb aquests premis i, i al final el que són. Perquè què es pretén amb aquests premis? Comencem per aquí. Algú ho sap. Bueno, suposo que és una... exacte, algú ho sap, però jo suposo que és una equiparació a el que seria lo que es va fer ahir, no?, als Òscars. Mm -hmm. mm -hmm. O als Goya, o... no sé. Sí, sí. I, clar, no sé, no... val que sí que volem ser un país independent, que volem tenir la nostra indústria, però no sé si estem en el punt de tenir això encara i és una mica, des del meu punt de vista, començar la casa des de la teulada. O sigui, estan cinc pel·lícules, estan sis pel·lícules, perquè almenys això és el que ells van mostrar amb els nominats que van posar. Allà només hi havia 5 pel·lícules, bàsicament, i moltes no eren ben ben ni d'aquí, i en canvi volem tenir uns premis. A veure, el que hi és una història i és que hi ha un proletariat i no és, no és en plan en plan despectiu eh? hi ha una proletariat d'actors i d'actrius en, en aquest país llavors suposo que aquesta gent deveu estar fent doncs curs, deveu estar fent eh, moltes històries i aquestes històries no arriben mai els Gaudí o sigui, no, no, no és allò ni, ni, ni, que, ni que et mencionin no, no, però pues que n'hi arribaran però ja no, ja no només aquest proletariat de gent que està fent cinema eh, i que l'està fent molt bé ja no, ja no dels actors que, igual, que és gent que treballa amb actors bons eh, amb actors bueno, bons, coneguts i mm -hmm. llavors perquè sempre, bueno, eh, llavors aquesta gent que estan fent pel·lícules, que estan bé que estan guanyant premis a altres festivals i que aquí no es ni ningú sap ni que existeixen, no? A veure, si se n'ha que sigues que, que... Bueno, clar, que ja no és només una cosa d'actors és una cosa de, de tots els nivells d'actors, de directors només treballen uns quants de tot i ja està A veure, anem a entrar a eh, parlant d'endogàmia en el Teatre Nacional de Catalunya, endogàmia a la sèries de TV3 sisplau, es et com faci un senyor o, o professor? Com com faci un professor, eh? No, no, si ja, ja que estem, diguem les coses clares, si us plau. Sí, però és que no, no només sóc jo, eh, i no és allò de, dir, ah, és que és perquè no treballes. Jo fa molts anys que ja vaig veure que no treballaria, no? Vale, doncs ja està. I et torno la pregunta, i per què em vas fer triu? Perquè m'agrada, és l'única que... És fer fer això i tocar el saxo i cantar, ah, val, val. i és el que m'agrada, és el que em volia dedicar i, bueno, però no, no és fàcil, però ah, ja, ja. és, és molt més difícil del que em pensava, eh? Ja. Uh, llavors, bueno, uh, no és una cosa que només vegi jo, en plan, això ah, estic rabiosa perquè no treballo, jo crec que des de fa uns anys poses TV3 i uh -huh. no, hi ha, no, hi ha, no hi ha opció, no hi ha canvi, no? Mm -hmm. I llavors, és, és evident per tothom, perquè jo parlo amb molta gent que fins fa un temps no deien res i que no tenen res a veure amb aquest món i ara ja t'ho diuen, et diuen, hòstia, és que... I estem fent els collons a veure sempre la mateixa manera. Allò que, que poses Hermes sí. Senda i en qualsevol moment ara es liaran els de la Riera o els infidels o alguna cosa així, claro. perquè són els mateixos actors. No. Recorda el cine de barrio dels anys 60 aquest, no sí. vull dir que en mm. una sèrie de pel·lícules, els mateixos actors. Eh, però, clar, aquí estem parlant d'una cosa bastant diferent respecte a aquest cinema espanyol dels 60 i és que actualment, a part que som, som al any 2012, estem parlant de mitjans públics i gran quantitat de diner públic que es donen en forma de subvencions i d'ajudes en aquests projectes, ja sigui de teatre, de cinema i televisió. O si sigui, són els Sí. De tots. sí, sí, sí, mm. però bueno, són els vines de tots i tot és públic i tot és... Però, per exemple, el que no hi ha públic i no és mai públic són els càstings pels actors i sempre són privats i tancats... A mi em van dir que s'havien de pagar, que hi ha càstings que es paguen. No, això... Bueno... No, no, no, no, no que et paguin en tu, sinó que tu has de pagar per anar al càsting. Sí, bueno, això jo vaig escriure un, una, una, una... Sisplau, en fes-nos un resum, que això ens interessa... No és, bé, o sigui, no és un càsting. Ells no diuen que sigui un càsting i que vagis a pagar. Ells són directors de càsting, molt coneguts, eh, que tots els que treballem o volem treballar amb això perdem el cul perquè aquella persona ens conegui, perquè si li agradem aquella persona ens col·locarà a la riera o ens col·locarà on sigui. Uh -huh. Llavors és gent que es dedica això, que tothom sap que es això i que són molt prestigiosos per això. Llavors aquesta gent fan muntant cursos de dos dies, de cap de setmana, on hi entren a cada curs molts actors, per tant, realment treballes 10 minuts, mm -hmm. llavors tu pagues uns 300, 400, 600 euros per fer aquest cap de setmana amb aquesta persona, que a tu t'interessa fer aquest càsting, o sigui, que a tu t'interessa fer aquest curs amb aquesta persona perquè tu saps que d'alguna manera el que estàs fent és un càsting. Mm -hmm. yeah. I el que estàs fent és que aquesta persona et vegi i et conegui, per dir si després et pot col·locar o et col·loca en algun dels seus uh, productes, no? Llavors, oh. Clar, això no és un càsting, els diuen anem a un càsting i pagareu per fer-lo. No, perquè és un càsting i pagues per fer-lo, perquè no aprens res en aquests cursos. Uh -huh. Però llavors, uh -huh. per el que m'estàs dient, eh, com més eh, llepa-culsets per entendre'ns, eh, més facilitat de feina tens. En el, en el món aquest, evidentment. Sí, i en qualsevol altra diria jo. Eh? Exacte. És <laughs> sí. sí. dir... com aquesta gent que s'apunta a feines per a InfoJobs i diu, tens l'opció de la inscripció premium, no? que pagues una miqueta més i se suposa que destaca. Escolta, seguint si ja. parlant una miqueta més d'aquestes coses, eh, quina relació teniu? Els que sou, els que no sou famosos, o sigui, els sectors i professionals de l'art, la, que no sou famosos, que no cobreu les mortades que cobren els altres. Quan treballeu amb aquests altres, quina relació teniu? Són, com a mínim, són persones properes, una? o s'ho tenen molt correguts, són uns fantasmes, esplaiar tot el que vulguis, plau. Jo he treballat amb molt pocs, eh? Uh -huh. Brauda més, perquè t'esplaiis. Amb els que he treballat bé, bé. Uh -huh. Ara, ja et que he treballat amb molt pocs, uh, no ho sé. Suposo que quan et poses a treballar i treballes en un lloc on hi ha una persona d'aquestes, estàs al seu nivell. Si no, no, no existeix. El no. que sí que has mirat és que moltes vegades treballant amb gent daquesta et diuen... I tu com que no fa res més? Però d'on heu tret aquesta noia? Com és que aquesta noia no fa res més? Bueno, en el cas, eh? Vull dir, clar, dic noia perquè sóc jo, sí. i dius, pues, no ho sé, però d'aquí, i ja et que tampoc em veuràs més. ¿sabes? Perquè potser he arribat allà per casualitat perquè... i penses, bueno, estic aquí i ja ho no? O quan fas cursos, eh? Cursos que es munten des de l'associació per professionals i tal. Que hi ha molta gent que et diu, tu d'on has sortit? Tu d'on has estudiat? Tu? No t'havien vist mai, però com és? Amb no, què t'has no, anat no. al llit i tal. No, sí, eh, sí, sí, sí. sí, veritat, sí. Eh? Una pregunta més. Escolta, està ben vist que una escriptor sigui una persona compromès en diverses causes, en canvi, si ho malament, com futbolista ho estigui. Els actors, en quin terreny us moveu? Rotllo Joel Joan, que estat molt compromès en moltes coses, o rotllo... Doncs pues no, hi ha de tot, eh? No, tot. Mm -hmm. no jo crec que... Ah, bé, bueno, amb la causa catalana, si ets català, està molt bé que hi estiguis, No? Tibata, ah, clar, sí. però jo no crec que es comprometin amb moltes altres coses on hi ha molts pocs que ho fan eh? vull dir, de fet els actors d'aquí pràcticament, d'aquí em refereixo de Catalunya, jo no conec que estiguin amb moltes causes i potser ho estan eh? però és que jo no m'hi relaciono amb aquesta gent perquè no, no en tinc l'opció no llavors tampoc tinc com accedir vull dir, tinc amics que pel que sigui estan treballant o durant una època estan treballant, però també et diré una cosa, molta de la gent amb la que jo he tingut relació, quan no treballaven, quan es posen a treballar, deixes de tenir-lo, no sé per què. Ui, ui, ah, cas, noms, noms. No, perquè és com ah, no en un altre temps. circuit, que tenen com moltes coses a fer, no sé, deu ser això. Uh, Sandra Moncosí, uh, hem de posar punt i final, ja. Ja saps que el temps ja en ràdio ens passa volant i el professor Braut avui s'ha vingut amb un guió de 6.000 pàgines a fer moltes preguntes i hem deixat que s'esplai ell també la amb la tu. Eh? Ja, ja veus que l'hem deixat fer avui. Avui quasi quasi n'hi hem sí. treballat. L'hem deixat fer i l'hem deixat que porti ell l'entrevista. Escolta, eh, tornem a estar en contacte perquè mm, sí que m'agradaria continuar parlant d'aquestes coses del, del món de la interpretació des de la vessant de la gent que no té l'opció d'anar a les grans produccions, mm. sinó la gent que està fent aquest teatre a carrer, la gent fa teatre infantil, etc, etc. Tornem a estar en contacte, Sandra Moncosí. Molt Moltes gràcies. Perfecte, merci. Adéu-siau. 12 i 46, i ara connectaríem amb el professor Josep Braut, però com que el professor Josep Braut ha vingut amb esprit i cos aquí, Exacte. doncs fem la secció d'ell. Ames crítics. Bon dia. Hola, molt bon dia. Bon dia. Si vos treus Bolanya i puc sortir a l'exterior de, del recinte, agafa I... el meu telèfon mòbil, encara que sembla que ha cubtura el jo Jordi, professor Braul, vostè se'n va per les branques sí. i després ens quedem sense temps. Exacte. Sí. Ho, ho nota, no? Ho noto, però Hola. és que jo al ser a conferència un secret i si en realitat no faig guió, no. jo es caga fa pàgines de la, la guia telefònica, si aquí sembla que mai cad molt, llavors men així això que vas menjar, oh, no, no dona temps, és tanta cosa guardat, però si tot fals, és tot una és, falàcia. És l'únic cas d'una persona que es menja sí si mateix al temps. Exacte. Sí, secció. Havien cavia preparat per vull què havíem preparat? Doncs avui, evidentment, després de parlar de cinema, no podíem accedir-nos parlant de literatura i altres coses, amb la qual hem anat al futbol. Al futbol. El, hem de compensar, hem de compensar. Cultura, més Exacte, també cultura, si no cultura molt més de massa, és una cosa molt més interessant, s'entén millor. Mm -hmm. I, en aquest cas, la notícia és la final de la Copa del Rei. No, corri, no corri, que no està res, que un partit de futbol. <ríe> que és que m'emociono, m'emociono. Sí, jo és que diré, penal, penal. Mm -hmm. pues, és que jo, jo visc el futbol, jo, jo, jo, jo el visc. Que fingeixo els gols, però el visc, no? Molt bé. Exacte. Faig veure que ja barcam un xion a redar molt però vaja, el tema no és aquest. El tema és la final de la Copa del Rei mm -hmm. i eh, jo voldria començar amb una plantejant la qüestió. No se sap ni on ni quan jugarà la final. Hi ha rumors, tot apunta que potser sí, però no s'ha confirmat. Encara no està. Exacte. La final de Champions League, abans que es jugui al primer partit, ja se sap quin dia i a quin estadi serà. Clar, però és un altre organisme. El un altre organisme exacte. Clar. El mateix passa, doncs amb la l'NBA i en altres sí grans competicions. En canvi, la Copa del Reis és aquesta mena de cosa que està evolucionant cap a la Copa Catalunya. Que la Copa Catalunya s'estan jugant les finals amb dos anys de delay. Allò que dius, no, no ens va bé, ho deixem per més endavant, un altre dia, un altre estadi, no ho fem o ho arreglem. El primer que oi destaca és la meva fascinació per això que no s'hagi trobat i jo no hom puc estar a fer propostes, a fer porrecents intentar resoldre ah, aquest problema de la Reial Federació Espanyola de Futbol d'aquest Azucac. Li passarem amb Alfonsi Villar. Però, sí. Tenia sí. gràcia de ficar la paraula Azucac perquè si sí, sí, no no queda. Que queda Dona culta. Exacte, queda, és que queda com, sí, com, com ostres, és que el tip parla de futbol, però parla eminentadament. Sí, sí. A el BRCA semblantixet és la qüestió de la equidistància, és un no com a concepte geogràfic, eh, però algunes xanya roes considera que un, dos equips no es pot jugar a l'estadi d'un dels dos, que han de jugar en un punt intermig, intermig. Un punt que sigui, o més intermig que sigui igual de juny. Mm. si fos un punt intermig podria ser Saragossa podria ser el de Sar dels Monegros podria ser la ciutat d'Osc o algun punt perdut del Pirineu una pista d'esquí en, en ple més de juny estaria molt bé, no? Però no, no sé per què, també es parlen d'altres punts equidistants, com serien Madrid, uh -huh. però també serien Sevilla. Llavors, jo he volgut anar més enllà. París, s'ha ofert la ciutat de París. Eh, jo he buscant, buscant mapa, he buscat Johannesburg, per exemple, és una que també és equidistant. Buenos Aires també és equidistant i he trobat la més equidistant de totes, que és una ciutat que està a Nova Zelanda i s'anomena Chris Church. I en la llengua maori, la llengua indígena és Otautaí. Ah, Ahir queda. No, queda, queda Que sembla un, un punt entre usquerien de l'ús Però no sí. eh, ahí. El que passa que he descobert que aquesta ciutat No seria neutral, no seria no neutral. Perquè... Per què? perquè resulta que aquesta ciutat Té un equip de futbol Que es diu el Canterbury United I mm -hmm es podria dir el Chris Church United que seria més coherent, primer que vostè, si puc cantar Burj clar, ném clurant, no emsés el que tenen aquesta gent, no n'em repetint. I resulta doncs que a part de tindre diferents coses, resulta que té un club de futbol, al Canterbury United i que resulta que hi ha, hi ha jugat un exjugador del de Bilbao. Ah, pensava que per... pensava que estava fundat per bascos, no, manà. No. Gairave, però és un tal Jacobo Eguez. Hombre, oh, Eguez. El que famosíssima saca a, sa a l'hora de dîner, he estat buscant informació de l'Eguez, he trobat un, algú que igual esperenseu que és actor porno. És l'única referència que he trobat mm. es, Tot és qüestió de cames I de, I de pilotes, I de pilotes. Cama pilotes. Tot és ficar-se i deixar-ho tot en el terreny no? Exacte. Sí. Doncs, bé, he trobat més opcions, com per exemple, no cal jugar en un camp de futbol. Per exemple, si el Barça va jugar contra el Sesso en un camp que està glaçat, doncs, jo vostè amb una pista d'hoquei okay sobre gel, que em sembla més solucion no. i serà molt més ràpid el joc. Home ja nos posa haca. Exacte. Sí, haca és una opció. Exemple... és com Madrid, no? els Jocs Olímpics de Haca que també. Sí. Després, estats buscant més opcions que sigui una mica més interessants. Per exemple, Gibraltar, algú diuen, "Oh, es que s'ha jugat a Espanya, bé, segons com pels espanyols Gibraltar és Espanya, no? Seria una manera de fer un acte patriòtic i aquestes coses estan molt bé. De fet, que una lli... Home, seria, seria terreny neutral. Exacte. Per sí. Anglaterra d'Anglaterra. Sí, ser d'Anglaterra, sí. però ser d'Espanya, és una cosa així. He descobert que una, una lliga de futbol hagi vibrat que la juguen els policies i els militars a la base. Clar. Eh, Cada lliga... dos per tres estem buscant la pilota a Exacte. Exacte. Ja, no, és... no, no judeu gaire fort, que se'ns va la bola a mà. He intentat buscar vídeos al YouTube, però no l'he trobat. L'illa de Perejil és un altre lloc que no es podia fer, però jo proposo coses més agosables. Per exemple, la ciutat de Sesenya, aquesta fantàstica ciutat que va mm. fer Paco el Pocero i que està deixat, sí. i que ningú... Coi, no? doncs ja jug la principal que no hi ha ningú juga joga i coi, donar segonesset, un altre opció és l'aeroport de Castelló. Les gens que diuen, "Ah, oh, és que no hi ha vols." O oh, però la curva aquella que han de arreglar que. Venga, no. ara mateix eh que, creix... Com que no hi ha manteniment, està creixen les gespaials al mig ah. del camp, en lo qual ah, la pista de terres no es a jugar ja i coi, i coim, un... són als vols, és malta sí, de manera. Una d'aquestes estacions de l'Ave, la de Cuenca, la de Requena, la de Villa, Villa d'Arriba de, de Abajo, com no? sí. inventa aquest topònim, no sé si s'ha notat. No, no, ja, ja. Són a Fairi, però vaja. Son a exacte, sí. exacte. He estat buscant més jocs, per exemple, eh, no podia ser d'una altra manera tractant-se d'aquest programa i d'aquesta secció, Corea del Nord, és un país que... És mític. És mític, ens de subvencionar, i he trobat que, eh, per incredible que sembli, Corea del Nord té una regió turística amb aquest nom, és a dir, una regió d'administració especial que és una regió turística perquè la gent vagi a turisme les relacions és perquè vagin a fer turisme. Exacte. O sigui, vostè no pot anar a cap altra part del país, perquè és un país militaritzat, controlat, etc etc. però hi ha una petita regió que vostè, per veure tot el que hi ha, és com Catalunya en miniatura. És com un museu, no? Sí. S'anomena Kumgangsan C-U-M-G-A-N-G-S-A-N. Cunganxan. Que té nom de medicament laxant amb llocs naturals, una cosa així... He trobat altres opcions, que poden ser en el camp d'un dels participants, però en la seva versió clonada. M'explico. Es podria jugar al camp del Futbol Club Barcelona, uh -huh. però no el Futbol Club Barcelona de Barcelona fundat per Joan Gamper, sinó el Futbol Club Barcelona de Guayaquil. Són, Oi, no, també en tamb alguna ocasió d'aquest l'Atlètic molt... de Bilbao. Ah, bon usar això. Don que hi ha un Bilbao, ha a un Bilbao? al barri de Chamberí, es veu que hi ha una plaça de Bilbao i una parada de metro Bilbao i hi ha un grup d'aquests amateurs, sense el que fan futbol set que és el Bilbao i s'han posat al Atlètic de Bilbao de Chamberí. Aquest sí Ai que checar si s'etrobat pel YouTube jugant i ben, ja de la seva sí, sí, sí, són sí. persones que estan amb, amb una pilota un, amb un tros de amb un camp de gest artificial. A partir d'aquí, si això és futbol, ja és més matizable, no? Ja, ja, ja. He trobat un altre camp que és molt interessant i que aquest sí, abogo plenament Tenim encara 5 minuts aquest, No, eh... perdoni, el rellotge aquest d'aquí, que vostè s'està ah. fixant, no va És el que jo tinc aquí l'ordinador que va M'està dient que no som al... avui és 15 de maig de 1983, llavors? No Està malament l'hora? Està, Està malament l'hora, és fantàstic dia, ja. Doncs resulta que és a la... a... no sóc capaç de dir el nom en búlgar amb el qual diré només el nom de la ciutat que és Varna, amb V baixa No és Varna, amb V alta, d'aquestes, és Varna mm. I què té d'especial al camp de futbol que no soc capaç de pronunciar, d'aquesta ciutat vulgarà. Doncs que en aquest camp de futbol eh, té el curiós rècord de ser el camp de futbol on més pel·lícules pornos s'hi han enregistrat. En registra. el camp de futbol. Exacte. En camp de futbol. També. Això no van han de buscar al YouTube, ho han de buscar el PornTube, eh, posen Soccer, eh, Soccer Match, Soccer Team, és fantàstic. Hi ha tota una sèrie de variacions. Vull dir, vostè sap mm. aquelles celebracions alegres d'hem de... marcat sí. un gol? sí. Mm. Doncs allà són molt alegres, són molt efusives. Mm. Eh, futbol mixte, que és una cosa que s'ha reclamat. Allà hi ha equips mixtes de futbol, també futbol. Està molt no bé, està eh, Es veuen maneres molt interessants de reclamar una falta. Escolta, si m'has fet falta, no parlem-ne... Això està molt bé. Ah. I després, per últim, eh, he trobat estadis eh, malaïts, estadis que tenen algun tipus de maladicció. M'he mm. trobat molta informació. Eh, N'hi ha un, per exemple, que seria el Racing Club de d'Avellaneda, que té la maladicció del cilindre. Ah. Ah. Això, això és argentí, eh? Exacte, sí, eh? El, és el Racing Argentina. Club d'Avellaneda és bastant important. Doncs es veu, que algú va, es, es veu que va coincidir una malíssima temporada molt llarga de molts partits i moltes lesions terribles, no, inexplicables i tot en partits amistosos. Es que algú va enterrar negres a l'estadi. Ostres, és que això és molt dur. Però, bueno, eh? quan enterres els alls que posen els portis a costat de la porteria, això sort. Això, per això això dóna sort, això contrasta amb, contrasta amb, el amb el negre. Negre. Està per un gat negre. No ho sé És que no ho sé. van haver de contractar un bruixot especialitzat en localitzar aquestes coses. Ah. O si sigui, com una mena de, de, de, de com es diu aquests que busquen? Taurí. Com una mena de taurí, sí. però de gats negres. Vull dir, que... -sí, sí, sí, si anava vostès. allà amb el pal... Sí, sí. com un detector de matèria però un detector de malediccions d'entro un altre que té un nom també interessant que és el Gimnàstica de Jujuy Jujuy, Jujuy. Jujuy. sona bé això de Jujuy Exacte. he estat buscant el mapa si de... existeix. existeix Jujuy per un moment sí, sí, pensava sí. que s'ho havien inventat no? que dius, sí. i el nom de la bruxa que els va fer la maledicció és la Daura de Chascomús Xos Comuns també existeix. Posa, posa Siris Negres, també. I eh, sí, rà, bé sí, més sí. o menys. és que Aquesta es veu que va ser pitjor, perquè a aquesta van contractar els seus serveis i no li van pagar. Ui, ui, ui, ui que perillós és el, això. El jujuy hu baixarà a Tercer <laughs> Regional. Riu-te tu del cobrador del FRAC, perquè exacte. allò va ser unes... No, no, malediccions, un exacte, llistat exacte. de les junats, accidents robatoris... Sí, perquè aquí, aquí no tindríem una bruixa així tan... No sé, hem tingut, hem tingut no coses tinc... així semblant, a mi sembla que havia sí. el Brujo Pepe que era del Real Madrid, que va fer un maledició al Barça perquè la cosa no ha anat a més i... sí. va haver-hi un, un pues telepatal blaugrana estauria equivocada Exacto, si sí. sí. sí. el, quan el senyor Alfons Arús feia les transmissions al Barça havia un tal telepatal blaugrana que feia aquestes coses no, sí, sí. Estat, eh, quants minuts se'ns queden encara? 3, 3 3, perquè comencem a parlar de gent fins i tot una mica famosa i tot doncs vinga. A, estem parlant d'un altre estadi argèntic que va ser eh, a la parròquia Santa Lucía, que van haver de contractar fins i tot un mossèn de Dabó, que tenia un teòleg que va fer un ritual d'exorcisme va ser el pare de la barca mm -hmm. Santa Lucía, eh, que li grava la vista, saps? Eh, sí, bé, és un barri de Buenos Aires però vaja, mm -hmm. sí, és, un... Bueno, és, enorme, és que hi ha un barri, una parròquia i, que és, el... I doncs, és un home que a més a més és, és, és molt barat, és molt popular home, perquè al Candal del Barça n'hi havia una capella Sí. Eh, i antigament al principi la gent entrava i resava i em sembla que tenien també un museu. Sí, com si fos una plaça de toros que tenia una No, no, era més, més petiteta una, una habitació així com, sí, com sí, aquell sí. locutori i n'hi havia un altar amb les seves imatges i tot. Jo sempre he cregut que el Barça, sobretot en aquella època gris del nyonyisme, aquell era mur era com el mur de les lamentacions. Vull dir, a mi em donava <laughs> aquest rotllo, no em falta veure els culers, ja fiquen dones notetes, no? Sí, passa sí, molt sí. És una dada més. I després ja, ara començarem a parlar de gent famosa, eh, parlar d'un senyor, que després Sergio Fidalgo es podria aquí, que s'ha Tommy Uncono. Mm -hmm. Tommy Uncono, mm -hmm. mític porter del Real Club sí. Deportiu Espanyol de Barcelona. I, en entrenador Barcelona de i, i, Prat, I entrenador de porters. Això mm és -hmm. el nom sencer, eh? Real Club Deportiu Espanyol de Barcelona i Cornel Prat. S'ha dit tots junts. Està <laughs> sí? bé, no, està molt bé. Aquest home es que el van acusar de fer magia negra. O sigui, També, eh? Ara feiem l'acudit fàcil sobre si el sí. senyor Tommy Connell per fer màgia d'un altre color, però no caurem, no caurem. No, en home, aquesta, això és Monegal, el que acaba ah, és Monegal. Monegal. No caurem has, en has això. Has entrat de ple a Monegal. Ah, exacte. Doncs la qüestió és que l'home va estar treballant amb Cameron i se li va acusar d'haver eh, fet bruixeria en màgia negra en un partit contra el Senegal. El problema és que es veu que van avisar la policia i tot. El van de, no, no. I... de Com va quedar el partit? El partit no tingui el resultat perquè es va suspendre. O sigui, ah, no guanyava, no. guanyava 1 a 0 en el minut 15. El cos tècnic... Va... Llegeixo textualment, no? Un membre del cos tècnic de Nigeria va detectar alguna cosa sospitosa a la porteria de Senegal jo sospitaria del porter si t'ha marcat un gol o sigui tan fàcilment potser estava amb un punt d'espostes eh? igual el porter com el porter aquell de Malta que li van permetre exacte. un exacte. Van Unes gol de senyor exacte, no? Sí. No, doncs sí, es va apropar fins allí i va arrencar un objecte que ell assegurava que era un artuleu de bruixeria penjat pel bruixot local que havia estat ficat allà directament pel senyor Tommy Onkono hem trobat el nom del bruixot a més a més que es deia Tugi Asiogo Gravolón de Gioro III. Déu-n'hi-do. O sigui, això et demostra que és una mm, ranca bolíngua que deuen... Sí, sí, una nissaga. I la qüestió és que l'home va anar a judici. Va sí. a judici i va guanyar el judici el senyor Tomé que no podem malagrar d'això i que no el van condemnar per... Ah, no sí. sé exactament quin aquesta estat el delicte, si hagués estat d'opatge espiritual o... Ah, és que penja els gallumos, penja els gallumos. A sí. la porteria es pensa això que es malaleix, un, tot, eh? un... es dir, Això maleix Això maleix tot. Per ser el partit va acabar 2-1. Ja està. Molt bé. I ara és moment doncs, de posar punt i final. Gràcies, professor Josep Braud. Moltes gràcies a vostè. I ara connectem amb els serveis informatius. <laughs> oh. Ràdio Martorella, en connexió amb els butlletins informatius horaris de Catalunya Informació. els titulars. D'algunes de les principals notícies d'aquesta jornada, avui és dilluns 27 de febrer. El Tribunal Suprem absol el jutge de Valdecer Garzón del delicte de prevaricació per haver investigat els crims del franquisme. Així s'enresol la tercera causa de la justícia oberta contra l'exmagistat de l'Audiència Nacional, condemnat a uns anys d'inhabitació per les escoltes i legals a la trama del cas Gürtel presó sense fiança per el suposat autor del triple crim del carrer Sardenya de Barcelona del passat demà dia 27 de gener. L'home ha detingut a divendres pels Mossos d'Esquadra comparegut aquest matí davant del jutge i s'ha negat a declarar. La Generalitat prepara una nova missió de bons a per a particular-se que es llançarà el mes d'abril. L'objectiu és que sigui de més de 2.000 milions d'euros per cobrir els bons que vencen al maig i aconseguir finançament. I a final d'aquest mes accedirà a uns 2.000 milions d'euros de la línia ICO, de l'Institut de Crèdit Oficial, que ha posat en marxa el govern central i ho destinarà bàsicament a pagar proveïdors. Comença Barcelona Mobile World Congress amb més de 1.400 expositors de països de tot el món i més de 60.000 visitants. S'hi podran veure aplicacions de tota mena, xarxes de sensors, robòtica, terminals intel·ligents i tauletes tàctils. A més de la connexió a partir d'ara cada vegada eh, més eh, adient, o més en aquest cas avinent, entre els ordinadors i els telèfons mòbils. El cinema mutat ha triomfat els Òscar d'Àrtis, és la cinta guanyadora dels premis que s'ha entregat aquesta nit passada al Teatre Còdac de Los Angeles Ha aconseguit cinc premis de l'acadèmia, entre els quals els de millor pel·lícula, millor actor i millor director. La pel·lícula catalana Midnight in Paris de Woody Allen ha guanyat l'Oscar al millor guió original. Recordem que és coproduïda per Mediapro que presideix Jaume Roures. La invenció en deu de Martin Scorsese d'aquest batenà director també ha aconseguit cinc guardons, però dels que es consideren tècnics. La gran derrotada de la nit ha estat los Descendientes, protagonista George Clooney. Iñaki Ortengarín ha insistit en la seva innocència durant la segona declaració als jutjats de Palma de Mallorca que s'ha acabat de matinada a les 4, concretament. S'ha desvinculat totalment de l'entramat de societats a través de l'Institut de Noos que suposadament van servir per desviar diners públics i ha exculpat la seva dona, la infanta Cristina. Catalunya Informació. Ara els esports en titulars. El vicepresident blau grana Carles Villarubí interpretat les declaracions de Guardiola donant la Lliga per perduda per un seguit de circumstàncies que fan pensar que ara no toca que el Barça guanya la que seria la quarta a la Lliga consecutiva. Vila-Rubi considera que el Barça projecta una imatge de superioritat que alguns rivals no toleren. L'equip mentrestant va guanyar l'Atlètic de Madrid per 1-2, però Messi i Busquets no jugaran contra l'Sporting per acumulació de targetes. Els internacionals amb Espanya ja estan en les roces preparant el partit de dimecres contra Venezuela. I en l'NBA, victòria de la conferència OES per 152 a 149 en el partit de les Estrellers amb el debut de Marc Gasol, que vint durant escollit millor jugador i Kobe Bryant màxim anotador en la història de l'All Star amb 271 punts. I pel que fa el temps en domini general del sol, ja que els intervals de nuls que queden en punts del litoral i perlitoral tendiran a disminuir força. Les temperatures màximes seran 3 o 4 graus més baixes que les d'ahir diumenge, però tot i això seran eh, valors molt suaus. La tramuntana i el mestral tendiran gairebé a desaparèixer. Yelmo Cines ya es 100% digital. Disfruta en todas sus salas de una calidad de imagen y sonido insuperables. Cine en alta definición como nunca antes lo habías visto. Únete a la revolución digital de Yelmo Cines y vive una experiencia única. Compra ya tu entrada en YelmoCines.es. El único 100% digital. Radio Marturey, 91.2 fm És la 1 i 7 minuts d'aquest matí 27 de febrer de 2011 i continuem aquí en directe a Ràdio Martorell, al 91.2 de la freqüència modulada i vostès hem vist que el meu to de veu és, diríem, tranquil·litzador. Sí, suau. Suau, perquè em eh, voldria saludar el senyor Monegal i voldria que la cosa n'és com li diria jo. Bé, Bé com... de bon rotllo. Sí, que, que no hi hagi Exacte. massa dies. Bon dia, senyor Monegal. Bé, eh, Nix. Bon dia. Bon dia. Aquest eh? altre bon dia és el professor Braut, que el tenim aquí en directe. Li dic ara. Eh, eh, ja eh, avui ningú t'ha un, fet una cosa a l'ungle eh, o, o s'ha aixecat eh, i si se, se li ha sentit malament el cafè. Eh, avui tot esteu bé, fent Escolta. programa, treballant Sí senyor, sí S Senyor Monegal, jo vaig tenir una lumbàtja I fa molt de dolor Vostè perquè és una persona que ha tingut la sort Que el senyor li ha donat una salut de ferro I no ha patit mai aquestes coses Bé amics, i el Ricardo Que també tenia lumbàtja Jo la tinc dominada ja, la meva lumbàtja Bé fixeu-vos eh? Són dos membres Dos membres eh? Un està amb un bàlgis, segons diu, eh? no, ens el creurem, perquè per no ens l'hem de creure, eh? però l'altre no. Eh? Què passa? En lloc, en lloc de buscar fórmules imaginatives per no deixar-vos a vosaltres petjars, eh? imagina't, podrien estar, no sé, el Ricardo l'estudi eh? I, i el Requesens des de casa seva entrant per telèfon. I que anés fent... Ai, ai, ai... Perquè, perquè que jo sàpiga, eh, la lumbàlgia no afecta la boca, eh? Vostè no sap, a mi m'estira el nervi, ben pogut <laughs> senyor Monegal. Eh, no, només, no fan això, us deixen penjats. No, això eh? no, eh, que vam posar un programa. Bé, qui, qui va haver-hi la setmana passada, eh? El, el Jordi, el Jordi Agosta va estar aquí posant un programa nostre. Un, un, un de quant de temps? Bé, bueno, un, un reciclat. Vostè, senyor Soler, també s'està es, abonant a el que li està veieu, parlant. Ja ho veieu. Eh? Un programa reciclat. Això s'ecològic. Eh, una, eh, una cosa per posar per posar, una cosa que ja s'ha escoltat, ja ha passat per antenes. Eh? Però ja en vegades, vostè no s'ha rellegit mai un llibre, hi en vegades que llegeixes un llibre de primera vegada dius i després tot tothom regeix dius, i li trobes el suquet. Clar. Doncs amb això passa el mateix. Es trobat nous matisos. Sí, que passa és que un llibre eh, no tracta de l'actualitat, un programa de ràdio sí que tracta de l'actualitat, amics meus això és la diferència eh? Vostè no rellegeix els diaris? Bé, amics eh, no, no caurem al bosc per any eh? només dic que també és més micceus eh? un té un, una lumbàlgia eh? que en principi l'única cosa que has de fer és estar endreçadet a casa eh? quietet eh? I eh, però, ha, coses ha coses calentetes els ronyons i prenen no té, pastilletes eh? antiinflamatòries no, això mateix eh? no? No? però no només o sigui, podien haver fet això, eh? podien haver, per exemple el Ricardo haver vingut aquí a l'estudi i eh? el recasem d'entrar des de casa seva eh? o no sé, o venir el Ricardo eh? i fer el programa amb els col·laboradors eh? o no ho sé a quin principi Home, falta un posats a eh? fer, podíem fer-ho des de casa tots dos per telèfon tots dos també eh? no? bé, en veus, fi, eh? o, o fins i tot donar-li una oportunitat a algú eh? no sé en el Brau, ah, per exemple, que haguessin fet el programa el Ricardo i el Brau. Eh? Veu? Veu? És ah. bona. I, I si el fan millor i altres no em necessiten a què passa? Bé, amics, això és un altre tema, eh? <laughs> això ja és la, la por, eh? Però què, què és més important? L'audiència està satisfeta? O sigui, que l'audiència estigui satisfeta amb vosaltres o, que, o els egos personals. Té l'audiència sempre està per davant de tot això. Però ara imagina't vostè si la setmana passada, bé, imagina't el senyor Ricard i el professor Braut. Mm. Quan vostè hauria sentit el professor Braut, li hauria dit i tu què fas aquí, Brot? Bé, ho hagués, ho hagués potser ho hagués dit, però ho hagués també, hagués sigut un exercici. Eh? Segurament avui hagués tingut més feina que mai, eh, amb Brot aquí, en directe. Eh? Però com a mínim hagués sigut un esforç, hagués sigut un esforç per part vostra, eh. Mm -hmm. Doncs el proper dia que vagi de part ja, ja farem així aquesta solució. Mm? Sí, només demano solucions imaginatives. Eh? Que l'audiència no es quedi penjada. Està eh? ah, molt bé. És l'única demana. Eh? Molt, bé. Eh? molt bé. Prenem nota. Als talls... I, si feu alguna I que si feu alguna cosa nova, alguna solució nova, en 30 anys tampoc passa res, si no, si no veu un dia feu alguna diferent un dia, una cosa tampoc us morireu, eh? no passarà res no, esperem, eh, ara, no... Ens, ens morirem un dia o altre eh? tampoc no... si és que no ho ja bé sí, amics, això afecta sí, se també sent... la meva secció eh? això sí. afecta la meva secció perquè a mi no m'agrada parlar tractant cadàvers eh? quan, <ríe> quan, dic, quan dic cadàvers parlo de coses que ja fan pudor a, a podrit eh? la eh? estic parlant detalls de fa 15 dies Eh? Però la gent té bona, bona memòria per... La gent té bona memòria Anem a, uh -huh. anem a parlar d'un programa de fa 15 dies els meus, això. O sigui que Aquí m'autofustigo jo mateix eh? que, que, que accepto això, eh? això eh? Una cosa, clar, contra els meus principis Però bueno, eh? què hi farem? Jo tampoc soc perfecte eh? Ja, ja Doncs anem a escoltar els talls Anem a escoltar els talls, eh? talls. Se'n recorda? A eh? Lluís Requesens eh? Un home la setmana passada estava en l'ombàlgia, sí, segons ell, eh, que ens, ens treure, eh? Que els dubte, espies, que dubte, que no sé que jo tinc el metge a casa. Els meus espies això. per això mateix, eh? Perquè la seva senyora és metgessa eh, i pot camuflar, pot manipular, eh, pot dispersar els informes. Està insinuant eh? que, la meva, que la meva senyora és corrupta? Bé, amics, eh, jo no ho dic, jo ho deixo aquí damunt la taula, eh, damunt les zones. Ja, ja, ja. Ja, ja. Molt bé, molt bé. ja, ja parlarem vostè i en, en calma. Dic que la meva senyora és corrupta. Sí, amics, només dic eh, que la setmana passada, segon ell, va estar amb l'ombàlgia, però la setmana anterior, és a dir, fa 15 dies, eh, o, sigui, el, o sigui, el paleolític inferior, eh, tampoc hauria passat res si hagués tingut l'ombàlgia en recadent. Eh? Perquè fixeu-vos eh, com es documenta per fer les entrevistes. Endavant. José Miguel Viñas, autor de Curiosidades Meteorológicas, editado por Alianza Editorial. Muchas gracias por este ratito que has compartido con los oyentes de Radio Martorell. Y suponemos que este me parece que es tu tercer libro, ¿no? Mi cuarto, mi cuarto libro. És es que un era un crepúscul i no... Clar, no no, això no, no, no té importància. més importància. Es va moderar, va dir, és el tercer que val la pena. Exacte. aquí en, aquí han dos coses, eh, aquí han dos coses. Una dopo lectura, oh, u. Uh. Aquest senyor qui era. Un meteoròleg molt important. Aquest senyor és un meteoròleg que ha escrit diversos llibres sobre meteorologia i és un dels meteoròlegs de televisió espanyola i a més de Radio Nacional d'Espanya. Deix sub pregunta, eh. Quina relació, quin interès té això a Martorell? Quina vinculació té això a Martorell? Què uneix és... aquest home amb Martorell? Ha, ha escrit un llibre en què parla de fenòmens meteorològics que són curiositats, que tant les pot llegir un senyor de Martorell, una senyora de Martorell com un senyor d'Olot, o una senyora de Castellvidorosanes. Bé, amics, Hola, eh, això Charles, ja veieu amb... eh, com comporten com eh, els arguments al seu terreny. Eh? I segona qüestió. Una cosa que s'han de preparar, és saber quatre coses bàsiques de l'autor, eh, doncs tampoc, eh? vull dir, diuen, per ser llibre, com podria haver dit, dos, tres, eh? i al final són, són quatre, eh, no, no saben ni amb qui estan parlant aquesta gent. Eh? Bé, no, no faré més mofa. Eh? Eh? No, així, no, així m'agrada no, així... perquè ens està deprimint avui, sí, avui, avui... A, a vostè està molt de temps així sense poder-se donar canya eh, li, se li dit, va reservar sense els braços després no m'estranya que el i el grup eh, estigui una mica enfadat amb vosaltres eh? fixeu-vos eh? quina fixeu-vos quina eh, què en pensen aquesta gent dels becaris endavant els becaris no, bueno, no, no han cobrat mai no? Si sí, els papacaris cobraven una misèria. No, no, no. Però... però cobraven, eh? No. El senyor ja, ja, Ricard va ja confondre Becari amb és... Esclau. Ja veiem qui és el més garreta de tots. El, el Ricardo eh, porta eh, la, la, la, la misèria fins l'última extrema. extrem. Aquí el Becari ni cobra ni res, ni res. Re, claro. re. No se res. No ha estat mai Becari, I Becari vostè? I el Requesem com a mínim, eh? Accepta pagar una misèria, eh? el recabent està una mica per sobre del Ricardo moralment, eh, però ja ho veieu eh. si els estudiants de periodisme que estigueu escoltant aquest programa si voleu anar a fer les pràctiques aquí, ja sabeu eh, que no cobrereu res, com a molt cobrereu tres, tres cèntims al mes no, a veure, eh, perdonin, eh, perdonin. perdonin, jo he dit o sigui, el sou d'aquí dels Becari seria entre no res i una misèria tres cèntims fi, és molt eh. exagerat eh? en fi, amics, eh Mira, el brot està aquí. Sí, sí estic sí, aquí, sí, escoltant. Sí, sí, sí. Atent, estic prenent ah. notes per millorar el meu estil. Bé, doncs ara va el pal per tu. Ara va per tu. Vaig a posar-me el casc. Fins, fins ara, eh? Fins ara hem escoltat al primer tall un mal professional com és el, el Requesens, eh? que no ens documenta a l'hora de fer les entrevistes. Després hem escoltat la misèria portada a l'estrèmptia, eh? el, el Ricardo, eh? I ara anem a escoltar un voltor. Eh? Un voltor? Un voltor, com és el brot. Eh? Això ve arreu de la mort de la Rirny Hirston, eh? la que va morir fa... Rirny Hirston! Com es diu, que és aquesta senyora, eh? aquesta entranyable senyora cantant. Sí, eh? eh? que el veig que la conés molt. El, el brot eh? Està com... té l'objectiu de fer com un, no sé, un projecte eh? de de gent morta, d'artistes morts. Ell eh, està, eh, està esperant que caiguin més famosos. Endavant! Esperem que morin dos o tres més. Mm. Jo ara mateix estic esperant... Jo, jo, no, jo he enviat un correu electrònic al mànager de, del Dave Richard, fa un tal com estava de la salut i tal. Mm. Però vaja, aquest, aquest tema encara ho heu d'esperar que caiguin uns quants més. Mm. Sí, és un home que està desitjant la mort. Eh? Està desitjant mm. la mort de gent gent, eh, d'aquestes humans. Amb la meva defensa de dir que eh, molts mitjans ja tenen preparats els obituaris de les persones famoses, eh, per si de cas que no s'agafi aquí amb el poc enviat. Sí, eh, però un no és un negoci. Però, eh, el diari surt igual amb l'actuari o no. En canvi, tu vols fer un llibre d'això, fer... això sí que és negoci. Eh? No. Un negoci ruïnós, també pot ser, ja t'ho eh? Però és, és un home que es, es prepara la seva secció. Vol, vol, vol avançar una mica allò que vostè es queixa de nosaltres, que no avancem, ell sí que vol avançar. Bé, ja ho veieu, amics, eh? Aquí ningú té ganes de treballar un i, un vida, ganes... i un que té... Aquí ningú té ganes de treballar i un que té ganes de treballar està esperant per fer-ho que la gent es mori. Eh? Sí. Ja ho veieu, quin és el tarannà. Eh? És el lli... Vol fer el llibre negre dels famosos. Això mateix. Vau? Això mateix. Vau? Fins i tot, em sembla que té preparada la seva biografia, senyor Monegal. Bé. Eh? El que passa és que al principi no l'he posat una... no sé com va néixer, però vaja... Bé, jo, jo no sóc una personalitat com, com aquest, eh? Com el Richard Kleiderman aquest, eh? No, no Richard Kleiderman era un eh? que tocava el piano. Ell diu Cliff Richard, Kate que és un Richards. senyor que cantava. No, Kate Richards, Kate, el Keith Richards, del Rolling Stones, doncs. ah, l'home que es va fer famós per sniffar les cendres del seu pare. Sí, sí, per sí, sí, sí, un, un sí, sí. Jo em pensava que deia Cliff Richard, sí. que era un cantant. També, també. No? Sí, ja ho veieu, aquest tall l'escoltarem la setmana que ve eh? no, no, no sap ni fer la rèplica bé eh? Els el recasents eh? Ja, ja l'hi posaré Per la setmana que ve que s'esplaii amb nosaltres En fi, què, què seria de vostè Si no es pogués esplaiar amb nosaltres Ha passat una setmana neguitós Jo sé sí que ha passat mala setmana I que ha dormit malament, ha dit el papito. També té la mala setmana? Sí, quan no pot posar-se amb nosaltres se li acumula La mala ja. baba la bava quan... L'apreta molt, molt Sí, l'apreta molt Ai, senyor Monegal, ah, s'ha sí. de cuidar més sí. Això mateix, sobretot la meva pròstata és eh? anar a pixar eh? Molt, eh? Molt bé, senyor Monegal, doncs el deixem que vagi que ara entrarem amb el senyor Fidalgo que ens faci cinc d'aquestes cançons que després vostè la setmana que ve també les destruirà sí, Ja veieu, cinc cèntims que li paguen Fidalgo, eh? Segur que s'haurà del Ricardo Sí, però li, li descontua el l'IVA, eh? I a l'IRPF, ah, però no cabran negre? Bé, estem complicant-ho tot. Sí. Senyor Monegal, ens veiem la setmana que ve? Bé, bueno, ens parlarem la setmana que ve? Això sí, eh? Si no teniu cap... Eh? Si, si la seva si senyora no li torna a fer un informe màgic, eh? ens tornem a la setmana que ve. Escolti'm que, molt bé. que la, la meva senyora és molt honesta, eh? I com que és, és com la dona Alcésar, que no tan sols aparenta que és honesta, sinó que a més ho és. O el al revés. És senyora, eh? Però com és segur que té els parques de baixa allà a casa en blanc eh? doncs els emplei com que és dibuixant eh? i té la sola traça ben, ben, és capaç de fer allà qualsevol cosa eh? ah, o sigui, ara m'està dient que sóc jo el que falsifica eh, parques de baixa Bé, eh, casa dels requesents és un misteri, eh? És això, no, no se sap el que passa eh? un, dia, un dia sortirà això, eh? Potser, després del dangarín eh? El cas Mm. Hem fet, senyor Monegal, doncs el deixem que vagi a aliviar se de la pròstata i ens retrobarem la setmana vinent d'acord? Això mateix, això espero eh, Jo també, adiós A reveure Are you ready for this? I told you was coming Who? JB? And he's ready to suck it to you one time Senyor Fidalgo, bon dia. Bon dia. bon dia. bon dia. Bon dia, Pues mira, no sé, no manda ningú Oscar, estoy un poco triste, pero bueno, algún día lo aconseguiré. Home, eh, jo... Eh, ui, per cert, mira, ara, ara que, que el tinc a mà, l'altre dia vaig veure el Pajares i l'Esteso o el programa de Pablo Motos. Em sí. vaig enrecordar a vostè. No, lo no, lo no, no, no tengo pendiente. O sea, tengo un vídeo por verlo, pero no, ese día no lo pude ver. Pero mejor que estuviera que estuvo enrañable y divertido. Sí, bueno, fint. bueno per decir algo. Ui, <f> ui, ui, ui, ui, ui. Ja les veu ser escutríticos. No, a és no, es que els vaig veure... Dius, pff, i, i, a veure, perdoni'm, el senyor Pajares ensenyant una cicatriu que li van no sé què de les tiroides aquí al coll i després té dues cicatrius a, a lo que se'n diu la comissula dels làbios, mm. que li van estirar la pell per allà. Dius, per favor. Aprendem a ser grans... Eso es bonito. Y eso es bonito. Usted, usted, usted que es una persona mala persona y no, no aprecia la voluntad de mostrar todo lo que él tiene. Sí, que és molt. Que és molt. Mm. Bé, fent publicitat dels nous, de les nous projectes que té, en fi, és igual. Miri-s'ho i ja n'en parlarem. Anem ara per la bueno, feina aquesta. De Pablo Motos, todo el mundo va a vender motos. Todo el mundo lo sabe. Ah? que atrava de Pablo Motos, tot el món va vendre su moto, o sea, què va a fer allí? perquè pues tens uns nous porients i s'ha horrible, que no se lo Un vani condicional, però bueno, és lo que haig. Molt bé. Don's, anem, anem, per feina d'aquesta música que vostès havia enviat, eh, que ell di. Eh, que ens volia vostè culturitzar eh, amb el diém, els seus gustos musicals. <coughs> uh -huh. A veure, ai, perdoni, més que m'he quedat sense veu ara, és que clar, encara, encara enduren la, la qüestió de la malaltia. Vostè, aquí, hi ha un tema que jo no l'havia explotat mai, fet pel Fernando Fernández Gómez. Aquest senyor cantava o sussurrava? Ui, que s'ha tallat okay. parlant amb el senyor Fidalgo Se'ns ha tallat la connexió amb el senyor Fidalgo El senyor Fidalgo ja saben vostès que és un senyor Que es mou més que un a la boca D'un desdentat I... no, M'acabo de fer la imatge mental es, no, no Llavors, clar, com que va amunt i avall I sempre està ocupat I té un telèfon d'última generació de l'última generació que va fer la Guerra Civil el ah, segle passat, sí. que, per cert, estan fent el Congrés dels Mòbils. Sí, eh? avui comença, no? Avui comença. Jo, jo tinc unes ganes... vaga. Sí, jo tinc unes ganes no de passar-me... a tals llocs, De, de, de passar-me un dia i treure el meu, aquest mòbil, també, que és com el del Fidalgo, d'última generació de la Guerra Civil, i dir que hi ha cobertura aquí, Clar. eh? o bé dir, aquí no hi ha cobertura i llavors es, es treu sí, el mòbil amb la butxaca sí. senyor... a veure, a veure, se, seramos usted ha dicho Fernando Gómez se ha cortado, que ha pasado sí, jo preguntava si el señor Fernando Fernández cantava i... o susurrava sí, com feia el, el gran Manolo Otero hombre, es que lo hace mejor que Manolo Otero y además sí? creo, creo que lo vamos a escuchar ¿no? sí, anem a escoltar-ho sí, sí, sí, escoltar ens queda ja que, encara no 4 minuts Sabes, esta noche me siento más solo y más perdido en mis recuerdos que están llenos de ti, de tu primavera y de mi otoño que también fue primavera en tu presencia de una playa muy nuestra, donde fui arena para sostenerte de un mar muy nuestro, donde fui ola para acariciarte esencias, pequeñas cosas vistas hoy como irreales, casi absurdas Por qué nos volvimos cuerdo de repente. Bachetti estaba frío. Sin poder mirarte nada hacia el futuro. Y después de ver eso a mí em ve que diu, ¡A la imagen que digo, ¡hala mierda, vaya si usted a la mierda! Bueno, pero porque un gran actor. A ver, a registres. Sí. Sí, sí. Claro diciendo, "No voy a subir los impuestos y los subo a causa que a más lo mismo es demostrar una gran una gran versatilidad como de como Exacto, todas formas, mire, como que ando, mire, yo lo que haría mm. eh, las otras tonterías campañas que quedan con no van a poder entrar, mm. las dejaría para el Lumpra lunes, el que viene, porque las ah. está relacionadas. Y más que nada, bueno, y, y, y que, bueno, como, como ha dicho usted esta canción de Fernando Trán Gómez se enmarca dentro del contexto de Manuel Otero, que Manuel Otero claro. a los 70 y 76 pone en moda las canciones susurrantes y Fernando Trán Gómez se apunta a ese contenido. Mm -hmm. Sí, sí, él y otros otros actores también iban a apuntar, eh? que digo aquí, aquí ya negocio. Uh? ¿Eh? esta, esta, esta es... moda de cantar así susurrando vino de Italia, ¿no? Claro. Sí, sí, sí, pero, pero digamos aquí quien hace triunfar es este gran hombre por cierto que me he encontrado que con, con muchos fans, de muchas fans de todo Manolo Otero que dicen, ¿cómo me gustaba este hombre? Dicen, sí, sí por qué, le ¿Por qué? ¿Por qué? Si era horrible esta canción sus, sus canciones, que a la que viene pondremos sí. Pero, sí, sí La gente marcó una época y la gente lo recuerdo mucho, pero con mucho cariño ¿eh? uh -huh. Bueno, porque era guapito también sí, ah, era, era, pero, pero, era la banda sí, sí, sonora del no. destape como si diguésse uh -huh. sí. Pero la banda sonora del destape si uh -huh. sí. era la, de la Ramona el, un, un respeto claro. eh, eh, vull, vull dir la, pensar, la, la, la línia que Entre l'arotisme Senyor Fidalgo Doncs ho, de, ho hem de deixar-ho aquí Perquè està preparada Està preparada la nostra companya Per fer els serveis informatius d'aquesta casa La setmana vinent acabarem de posar aquestes cançons de del Manor Lotero I la de l'Andrés la Pajares Eh? ja els hi avanço jo que és una del pajar i també sussurrant senyor, senyor Fidalgo fins la setmana que ve i tot la gent és la ràdio fins la setmana que ve i, i a tots vostès eh, emplejar-los també per la setmana que ve que a partir de les 12 del migdia estarem aquí a la cinturina i 91.2 de la freqüència modulada a Ràdio Martorell i com sempre us hi dic moltíssimes gràcies per escoltar-nos en nom de tot l'equip que ha fet possible aquest programa